Hallå. Hallå, hej! Välkommen till flödet. Mm. <laughs> det var nära att det var värvet, va? <laughs> ja. ja eh, har vi inte bytt sms? sms? Oj, oj, oj. oj. Ja. Idag har vi suttit här och laddat med chips mm. Det var ju också schysst att vi inte tog det under själva inspelningen. Ja, verkligen. Vi... Eh... Jag kommer till Stina nu. Vi är hemma Stina på Rödsjöstan. Och jag har blivit bjuden på pai när jag kom. Jag dricker lite te. Tror Du dricker lite te. Jag, så som Nej, jag, jag tror jag är minnen. annat. Mm. <laughs> Misstänkande. Är det någon fågel som har fastnat? <laughs> <och sånt? laughs> ja, vi satt precis här och funderade på vad tusen det har hänt på saker i veckan. Och eh, använde Instagram som hjälpmedel för att komma ihåg vad som hänt man kommer ju ofta bara ihåg typ det, det sista som idag att jag har gått runt och varit väldigt arg på saker hela dagen utan någon anledning egentligen eller mm. några bra anledningar för men sen så när jag kom här från jobbet var jag skitsur över att jag behövde städa så var det ju egentligen bara jag går inte med på det här jag tänker fan inte städa verkligen. och sen så när jag har gjort det var, det var det jätteskönt det är ju jätteskönt att städa på grund av att det blir så fint efter Mm. Det är Som att man får en present. Ja. av sig själv. Precis. Så det, sen är det ju jävligt segt ofta. Ja. Men vi hade ju, jag, jag har ju en inneboende och vi har varit lite segen med att städa toan. Ja. Och sen så var det typ, började, i, förra, i början förra veckan så började det bli översvämning. Efter mm. när jag hade duschat så var det som att ja. jag fick såhär, ta ut, eller jag brukar som bada. Och mm. tuscha lite så här om Eller ja mm. det låter lite konstigt. <laughs> Men sen så när jag då ska dra ut vattnet. Så bara började det fyllas på i badkarret. Och så tänker jag, fan måste jag rensa avloppet. Och... Mm. Men då bara tog jag tag i skiten. Och bara alltså, skrubbade hela badkarret. Ja. Äh, eller hela toan. Med typ mm. en rotborste typ. Och mm. sen så tömde jag hela vår golvbrunn. Och det fanns det bara gläns efteråt. Det är som att det bara Visst märks är det... det är ja. så jävla skönt. Ja. Tillfredsställande. Ja, jag har nu attackstädat typ tre gånger sen i augusti och inte haft så mycket tid uh, i mitt rum. Så där mm. har jag också, jag hade ju så och sånt så jag bara städade så snabbt inför. Så jag har typ två byrås med massa räkningar och sånt blandat. Och, jag har också och en har ja. Jag har dels och en låda där jag bara slängt in allting. Ja. Mm. Inför en sån här tackstädning innan det skulle komma hit folk. Och jag bara, helvete, vad ska jag göra av allt mm. och För jag har gjort det också så två gånger för att inför. Också ja, alltså jag erkänner. <laughs> ja. um, och det är blandning mellan ritsaker ritsaker och papper och ja, räkningar och, och jobbsaker. Och jag tänker att jag ska nu ta en kväll där jag bara säger att nu ska det här bli perfekt. Typ. Mm. Och det är ju också, det är ju inte så roligt men sen fan är du klar där. Ja. Då är det ju ja, nice. Mm. Min garderob är så just nu också. Det måste jag göra några, några gånger per år mm. att jag verkligen så här, ja. vika allt, för att jag begikrar allt. Nu har jag, ja det är lite så attackställning. Men eh, annars konstaterar vi att det var tema till veckan var fisk-tacos. Ja, alltså... Mycket fisk-tacos. Mm. Det var ju så att eh, jag har jag sökt ett jobb som jag gärna ville ha som jag inte fick. Just fick det, var så. Fick jag tisdags. Mm. Så blev jag ledsen. Och sen så gick vi åt fisk-tacos på Casual Street Food. Mm. Och sen... Då blev det lite bättre. Ja, det blev lite bättre. Och sen i tisdags så hade jag middag hemma. Men min pappa och hans tjej, de har typ inte varit hemma hos mig fast jag har där ett år. Så nu tänkte vi, nu måste vi slå på stort. Och då var du där. Mm. Och då var du i fish mm. Och sen hade jag lite rester över och så skulle jag träffa min kompis Jonas dagen efter. Och så sa jag, ja men jag kan bjuda dig på fish taco. Men sen visade det sig att jag hade inte så mycket fisk kvar så jag fick gå göra det igen liksom en gång till. Så det var varit tre gånger. Mm. Mm. Och det var väldigt trevligt varje gång. Mm. Mm. Det är ju så gott. Mm. Speciellt när man gör den här... Gud, går blir nämligen Mark vloggmeans podd. Men mm. <laughs> när man mm. gör den här eh, mango mangosalsan, mango och, och gud, vad är det mer? Det är koriander och lime, lime. och chili. Ja oh, gud vad. Mm. Det är som liksom att jag tänker inte att fisk och mango skulle kanske vara så gott, men jag gillar Nej. ju frukt i typ allt. Jag är ju sån som gillar fruktig bröd som folk har mm. mm. mm. det. Men du det det var jävligt trevligt. Det känns det lite 80-tal med fruktig mat, Eller var det 70-talet? Ja, jag tror det. Både och. Det var ju mycket så här stoppa, stoppa saker med räkor och köttfärs och sånt. Det var väl också på 80 <laughs> Men Det började kanske vara, du vet, så här just paprika med köttfärs Jag sånt. Just det. Men, um, det var ju ett kassler med ringar på. Mm, ja, men det var nog 80-talet. Mm. Det var mycket. Jag har till och med hört att folk tog som faderkor med med annarnas i. <laughs> Men mm. mm, jag älskar det med allt vad annat i. Mm. Men jag vet inte, det känns som en ganska jobbig vecka. Ja, det var mycket så här konstiga saker som hände tycker jag. Det är mycket ja, random. Jag känner mig lite så. Äh, att står ja, jag vet inte på jobbet att jag kände mig lite så här arg och irriterad mm. och sånt. Lite besviken liksom. Och sen mm. så, på grund av det äldre andra jobbet? Ja, också att jag känner mig sen. Att jag inte kanske, alltså jag har... Att jag... Inte har känt mig så till, tillfredshälla med det jobbet jag har nu. Mm. Eller liksom mm. så. För att jag har mejlat mina chefer och velat ha kontakt och så. Och inte fått något svar på det och så. Liksom. Mm. Mm. Och då blir det väl ännu jobbigare med det här med att jag inte mm. fick det här jobbet. Men... Mm. Mm. Mm. Men det känns hanterbart Det gör det. Mm. Jag har också så... varit väldigt arg på mitt jobb. Mm. Där har vi också ytterligare ett en tema. Ett tema. <laughs> mm. Ja. Men jag har gjort trevliga saker ändå. Mm. Ja, det var väldigt trevligt med den här middagen. Ja, ah, just det. Med, med pappa och Eva. Mm. Du var, var skittryst. Mm. Vi pratade ju om mycket politik och mm. Äh, åt mycket. Ja, första kopp. Ja, vi kan fiska lite efter potten där. Ja, man... just det. Mm. Just det. kan lämna inte ut. Nej. <laughs> Men äh, sen hade jag, ja, vi har haft så, trevliga kvällar. Mm. Ähm, och sen så i fredags. Så, äh, jo, då var vi på en menusar. Ja, då träffades vi på en menusar som ja, handlade just... om självmord. Ja, <laughs> för att, för att undra upp. Ja, lite. precis. Nej, men den var ju bra utseende Ja, jag, jag är inte helt övertygad. Men den var mm. helt okej. Men det var ju... Det, var, det, det är ju intressant, för det var liksom om par som gjort självmord ihop. Mm. Alltså olika typer av par. Eh, vad man ska säga. Men det var ju... Jag gillade att det var som en berättelse bakom. Som mm. man kunde läsa. Det, mm. det, är, lite, det är ju schysst. Jag tror man måste gå tillbaka. Mm. Mm. Och sen... Var det ju en fest som jag hade i lördags. Det råkade bli lite mer fest än vad jag... Eller det var ju bara att vi skulle träffas några stycken och sen gå ut. Mm. Men sen så blev det typ... Eh, du kom? Youtube-fest. Ja, ah, Youtube-fest med äh, såhär, mm. typ 1998s The Best Of. Ja, det var och det. Och jag kom ju fan i gasen där. Med det ja. Där och det, det, var ju... Och sen, det är ju roligt när man är några av och man bara... Om men den här och den här och den här mm. och bara fortsätter liksom. Ja. ja det var... Sing with se med Sebastian. Ja, men du var ju väldigt Ja, det tror jag. Det var vad jag pepp på. Och jag, jag hörde ju på den här insamlar. Det var Den var rolig När han ser ut som en värsta seriemördaren. Ja, och eller som så. Massa heter bitches. Mm. Och sen så De skacker galler. Ja, precis. Plotbriller. Mm. Eller sådana runda. Mm. <laughs> Men ja. Nahmen, och sen så blev jag ju för full. Och det var ju lite jobbigt. Ja. Eh, så att det blev lite dramatiskt där till slut. Att jag eh, aldrig varit med om något liknande riktigt. Men vi var på väg till en, en, en klubb. Och sen så vet inte jag vad som har hänt. På typ en timme, två timmar mm. i mitt liv. Eh, för jag till slut fick tag i en vän som kom och hämtade mig. Det verkar ju gått väldigt snabbt. Mm. Och jag har slått mig. Och ja, jag har rillade mig lite. och ja, Det känns ju obehagligt. Mm. Mm, på många sätt. Ja. Ja. Det här med, med minneslyckor. Alltså, jag har haft det en gång. Och då åt jag medicin tror jag. Så att jag... Det var den. Jag brukar berätta om den ibland. Det var den fyllan. när enda jag kommer ihåg är att jag sitter vid ett akvarium och doppar ner mina fingrar är kvar med perajor. Det, det. det var jag det du var full, på. undrar jag då? Med Nej, jag visste det konstigt. Det var på en hemmafest. Mm. Du så, var lite så här självdestruktiv och ville ja. bli uppäten av fingertopparna. Ja, jag är så jävla korkad. Ja, det och att min dåvarande folk fick släppa hem mig. Mm. Ja, ja, men det är hemskt. Jag trodde inte att det skulle hända sådana saker längre. Nej. Men... Men jag tänker mycket på att man lär sig av i mm. livet av grejer liksom. men, men just så här minnesluckor ja. vissa sa jag ju alltid så utan när man var där, yngre men jag kommer inte ihåg någonting och så men jag har nog aldrig haft så här så mycket utan mer så här, typ att jag har suttit och pratat med någon mm. länge och så kommer jag bara ihåg fra fragment av samtalet liksom, och mm. bara, men gud, jag vet att vi satt typ så här, tre timmar uppslukade av varandra mm. vad, vad var det vi pratade om jag mm. så brukar jag också få Att, man har, att det är dimmigt liksom Ja, att man har dansat Men man kanske ja. inte så kommer Nej. ihåg Specifikt riktigt liksom, men, men sådär med att... Men det är väl också det som är lite kul med att bli full Det är väl det som är problemet är Att man såhär, glömmer grejer lite Och man bara springer runt och... Ja men det blir väl där att bara handla utifrån ja. Var känslorna stå ja. Och bara så typ att, mm. Och ofta som jag kan uppleva det just att när jag är på ett visst Att jag just kan prata med typ vem som helst. Hur mm. mycket som helst. Att, det mm. bara, min, att mina idéer bara flödar. Och liksom. mm. att Det är en ganska schysst <laughs> känsla. Att jag, okay, jag, mm. jag har ju mycket energi. Mm. Som börjar komma ut. Då, liksom. mm. men, men samtidigt. Ja, men jag tycker det är intressant det där med alkohol överhuvudtaget. Mm. För jag, jag, jag har så dubbel känsla. Jag tycker att det är, Ibland när jag är på en klubb. Och folk går omkring och är så fulla. Och. Alltså då kan jag bara vad fan när det vi håller på med och måste skulle tända lampan och typ bara Titta på varandra och bara vad gör vi så skulle man bara se hur patetiskt det här är ja, Det är ju på något sätt. det är tricket då får folk på hem Och bara tända i taket, det funkar ju varje gång Ja, <hör> men att det är liksom Men samtidigt Men också så här att, att alkohol Ställer till det väldigt mycket i samhället Med misshand mm. alltså så här, ja. Folk som är misshandlingslagna ja. och gör gilla. Men samtidigt så är det ju också Alltså på något sätt tänker man ju att vi behöver ju också något, eller vi, eller någon, att, mm. att bara få släppa på allt mm. och bara typ ha kul. Det är ju, mm. det, uppenbarligen så är det ju något vi längtar efter, ja. ofta, mycket, många. Mm. Men, och det är ju tråkigt med sådana som alltid bara sitter och smuttar på en utglas mm. vin och skrattar. Men det är ju, ja det är någonting, mm. det är någonting dubbel, väldigt sådär dubbelt med det. Mm. Ja, det är också för att det blir ju inte alltid så bra. Alltså om det var så att Varje gång, det förstärker ju alla känslor liksom. Det är rätt oberäkneligt. Man kan ju mm. gå lite hur som helst. Ja, men ja. Är man ledsen? Eller ja. om, så har jag upplevt i mitt liv i alla fall att, att jag har varit ledsen och dricker. Så blir jag ledsnare. Eller liksom mm. så här, och är jag glad så kan jag bli superglad. Så. Men... För jag tänkte, vissa säger ju att heller hellre vill dricka när de är Och då undviker jag det. För att då ja. det är det så obehagligt. Eller hur, den grejen jag, men, jag, men. Grej, jag har aldrig förstått. Den där, det här man ser i serier ibland. Där den ledsna mannen som sätter sig och super ner sig. ja Det har jag aldrig förstått. Nej, inte jag heller. Men jag tror att vissa... Då kanske på något sätt mål, antingen så vill de gruva ner sig i skiten eller mm. så kanske de blir glada ett tag. Men sen så mm. tänker jag bak. Eller så, <skratt> så, <att> så här, <skratt> oh. eller går du hem så här, ensam och på på natten mm. i, i regn. Så mm. det känns inte så att det bidrar. Mm. Men jag tror vissa, att det är ganska vanligt Hur då man om Men det är också märkligt det här att bakfyllan kan vara som ett rus. säg att det är någon slags glädje. Att man bara surfar runt i livet och inte bryr sig om någonting. Att det är som att eller så kan man må as dåligt. <laughs> mm. Men, ja. men det, det kan ju finnas något i det också. Som att man tillåter sig på något sätt också. Ha, Okej nu är jag bakfull. Nu behöver jag inte göra något vettigt idag. Ja. Men för den grejen. Mm. Nej, men det, är ju, det är ju sällan man kan ha såna dagar annars. Då man typ äter mm. pizza och sover länge. Jag, jag har svårt att göra det fortfarande. Jag, mm. jag försöker alltid typ, göra någonting. Men... Det är bara lite te. Ja det är bara lite te som kommer rulla om det här. Men, men jag tror att. <skratt> jo, <skratt> ja. <skratt> Nej, men jag tror att att det är ju det där att det är vissa gånger jag är bakis när jag bara som du säger är så glad och typ mm. bara så här pepp um, men ganska ofta är det kanske tvärtom att man har någon såhär lite obaglig känsla i magen någonstans mm. eller liksom att det är någon mm. obalans i kroppen ju mm. men, så det får mig att känna det som att det är någonting som är, att det blir någon så här, som känsla i kroppen efter ja. när det, att det är någonting som händer ja um, som ibland gör en så här lite euforisk som man nästan mm. är full fortfarande och ja, bara går och kan inte ja. prata med vem som helst på ja. låten. men det har jag också ihop med om man hade kul eller inte en innan ja ofta hade man inte det så blir man ju sällan så det var men jag får aldrig typ så att jag bara åh oh, fan jävla skit vad sa jag till bängan mm. liksom. så, så var det mycket mer när jag var ung eller mm. ung <laughs> i min ungdomstokar på 50-talet. <laughs> mm, då mm, ja. ja. Men då, då var jag, att jag verkligen så här: shit shit shit vad fan. Så alltså, att typ mm. att jag verkligen gick omkring med typ alltså så och, och skämdes jättemycket och så men så mm. det, det känner jag typ att såhär, när jag blev vuxen att jag inte gör Nej. alltså även om man bara sa fan det var ju lite onödigt liksom, mm. typ så. Men, men det, och så kan jag verkligen känna idag. Mm. Men det är på ett, annan, på ett annat sätt. Mm. Jag, jag gjorde ju en sak en gång när jag var full på retro, tror du vet. Med, de hade ett dansgolv i en hotellbara. De hade ett dansgolv i källaren. Och sen så är det någon slags spiraltrappa ner till källaren. Och sen så är det väldigt litet där nere. Och mm. bara det var ett danskolv. Ja, det är väldigt litet. Men en gång, i alla fall, så var jag så full så snubbla jag på, i trappan. Och så här på magen, ner direkt på dansgolvet. Det var ju Och det var också så här halvtomt. Det var inte ens fullt. Jag. <laughs> Annars hade jag ju ramlat på folk, liksom. <laughs> och nu var jag bara så här smash ner oh, i ylla, golvet. Just. Nej, jag gjorde inte det av någon anledning. Ja, Men kan och ju och vara så mycket Eller hur, jag tror det, det hjälpte mig. Så mm. att kom så här framspringande. till mig. Och <laughs> sådana där uh, mun mot mun, mun metoder Ja, eller så var det bara. bara... Du, det här låter som wish... äh, en avsnitt av Beyond. <laughs> <Ja, ja. laughs> <laughs> ja. ja, det var någon så också, någon, någon väldigt prät och 60 talsklubb också. Så det var inte så här. Det, hade, det är ju nästan värde då hade det varit. Ja. Något lite han mer... var på privé alltså Det alltså hade varit okej <går> Nej, men, men vad hände då? Eller... Nej jag bara, han hjälpte det... mig upp Och sen så låtade jag som ingenting Men det är Precis jag... <går> <Det var> <går> ja, mm. Nej men usch, man kan ju göra sådana grejer Verkligen ja. Som man tycker är pinsamma efter Men jag brukar sällan säga Pinsamma saker tror jag inte mm. Hoppas jag Ja <laughs> nej nej det vet, alltså jag, jag Jag hoppas att jag inte gör det Men jag, jag tänker bara att jag själv Jag tycker att jag själv är så himla rolig och Underhållande <laughs> typ, så och Jag tror att folk kan tycka att jag är ganska jobbig bara. Nej. Um, Jag har en kompis som heter Arne Som alltid säger att när Karin blir fullt så börjar springa och, Alltså att det är som om man är ute Att jag bara så här, jag, Typ springer runt väldigt mycket Att jag vill typ Att jag vill vara hen, Henningernas centrum mm. eller just, Att jag det, det, men så är det ju inte alltid. Men, mm. men ja, ja, men det är pinsamt om man är så att man skulle. Men det är absolut. Eller ja, det skulle vara pinsamt. Men jag tänker inte heller att man pratar väl om roliga grejer och så. Liksom. Ja. Men, men det värsta tycker jag är ju med folk som blir aggro. Mm. Alltså så att, vi, ja, det, det att är man märker att de har okej. typ en sån här aggression inom sig som börjar komma mm. fram. Mm. Det, är, och det är ju. Det är ju läskigt. Är och de där borde ju bara inte dricka det. Mm. Mm. Men eh, jag måste bara säga en sak. Som mm. jag inte har med alkohol att göra. Men med irritation att göra. Mm. Så var jag på ett seminarium i veckan. Om offentlig konst. Eh, och jag var så sjukt irriterad. Eh, på att. Den, den första som började prata var en man. Och eh, han pratade om. Hur han och hans mansgrupp. Och konstnärer. Jobbade väldigt eh, metodiskt för att få arbeten med uppdrag på offentliga konstverk. Och jag blev så fruktansvärt provocerad av det där, att jag var tvungen att sitta och göra under underbordet. <laughs> ja, men mm. ungefär. Att, jag, att, att han satt, stod där och upptog min min, min tid. Liksom, på sätt. Mm. Kunde du klämma till honom då? Nej, men han var den enda också. Det var väldigt intressant. Han var den enda som pratade under hela dagen som inte pratade om det här med makt och vem det är som... Han hade ingen självreflektion alls överhuvudtaget om att, att när man gör ett offentligt konstverk så bestämmer man ju liksom över om någon, hur man bidrar till hur det offentliga rummet ska se ut och vad som är uttryckt. Liksom. Mm. Det hade ju varit skärmigt med lite självreflektion. Mm. Jo, verkligen. Det känns ju som att det är otroligt viktigt. Mm. Bara hur det ser ut i. Mm. I vårt samhälle med offentlig konst så behövs det ju verkligen. Mm. Allt nytt som tillkommer behöver ju verkligen mm. tänka sig väldigt mycket. Eller ja, det är väl mm. all typ av... Ja. Ja. Jag låg och var trött idag och kollade på, på en dokumentär om en konstförfalskare. Som var, han var, typ, hade väl olika problem med sig själv liksom, och hade växt upp med en väldigt speciell uppväxt. Den finns mm. på SVT Play. Mm. Och, så, och så hade han börjat... Han var, han hade så föräldrar som reste jättemycket. Mm. Eh, och sen så hade han fått vara ensam på hotellrum jättemycket. Och bara mm. suttit och ritat och blivit väldigt duktig på det. Så han skrev att han åkte runt i USA. Mm. han ifrån, och så sa han att han var så här typ en rik. Eh, kom från en rik familj som ville ge dem ett konstverk ett, till mm. ett museum. Mm. Men egentligen var det hans förfalskningar. Så han fanns typ representerad. Alltså hans ah. falska grejer. På typ så här 50 olika institutioner i USA. Men så var det en som började... Hade fått han på svåren typ. Och han gjorde samma tavla till vissa. Nej. Eh, okay. Ibland var det Picasso. Det var från alltså, riktigt kända. Men, men han, kund, han blev inte tagen. För att han mm. hade ju inte. Fått mm. några pengar för det, Utan han hade mm. ju bara gjort det. För att han tyckte att det var kul. Mm. Men det var ganska roligt. Ja. Oj nu har jag minut klar. Ja eller hur. Jag mm. tänker att jag vet inte så jättemycket. Om vi drar över lite. Jag är Någon som anmäler oss. Men. <laughs> så, jag titta storm. Mm. Lyssna storm. Nu har jag Håller till tiden här i helvetet. Vi mm. har ju ett mycket clementin i munnen. Men jag tycker ändå att det var en rätt okej vecka ändå. En, ja, trots, ja, jag har haft trevligt trots jag känt mig lite nedstämd äh, så du vet. Ja. Nej, men sen så har jag haft det väldigt trevligt liksom, med ja. de jag har hängt med. Ja. Tur. Ja. Det är tur. tur är. Igår det, läste någon högt för mig och, ja, jag har kommit mm. på att jag har så otroligt fina vänner i alla fall. Ja. Så alltid är för mig. Ja. Mm. Det är fint. Det är Okej. Okay. Ja. Vi kanske ska avrunda det. Mm. Jag är klar. <laughs> Jag är klar. <laughs> för, för, för. Ja, hej hej. Hejdå, hej då hej.